-o recitam de când eram mic, la școala duminicală, când aveam programe de copii, eram, pus, eram unul care știam să memorez și puteam să memorez multe versete și îmi plăceau. Și țimite minte că l-am știut, îl știam de mult, dar niciodată nu am stat să studiez fiecare nume în parte. Și asta am făcut de aceste sărbători, fiecare nume îl studiem în parte. Și când înțelegi și știi să citești o etichetă, un nume al lui Isus Încep să-l apreciez mai mult Pe acel pe care îl urmezi Pe cel cu care îi slujești Important să știi Ce spune o etichetă Acum câțiva ani eram la o masă Eram în episcopia Și eram la o masă cu Am, am ieșit cu cei care au venit De la Teen Mania cu lideri Am stat am servit o ciorbă de burtă Niște cartofi pai Și n-am mai dat în, în acel restaurant Intră un, un, un țiganel. Intră, intră și ne prezintă un produs spre vânzare. Dar am spus, noi mâncăm, trebuie să ne lăsăm pace. El a insistat, uite-te, am o ofertă bună pentru voi. Uf, am spus, uite-te, mâncăm. <laughs> nu poți să ne la, uite, mâncăm. Nu, dar pier, voi pierdeți el, ne spunea. Voi pierdeți, uite-te, oferta noastră. Ce ai? Și a fost greșit că a întrebat ce are. O deschiz chiar și era o cameră video. Și mă gândeam. Uh, îmi trebuie o cameră video, aveam deja una, ce să mai fac cu una și Sunt americani, americanii, vreți. Uh, și aveam un prieten, uh, unul dintre americani, Mike Szynski. Uh, și acum a legătura, că el este un prieten și mă gândeam, mă, dacă. Să întrebăm cât costă Păi să întrebăm Și cât costă Și ne au spus un preț Nu mai țin și 600 de euro Bun, hai să, las, hai să mâncăm urba noastră Oh, stai că Pentru voi 300 de euro 300 de euro 300 O, viața, a scăzut Deja la jumate Și am ajuns cu la mă cât ai pe ea Hai mă că v -o Și ne lăsat-o la 6 milioane 6 milioane Mă gândeam Cu cât o putem oare vinde Noi să facem un bani Să plătim pentru masa asta Și um... Am zis, mă, multitudinea sfetnicilor înțelepciune, zice Biblia. Dar sfetnici, zice, nu multitudinea oamenilor care au, nu au habar. Multitudinea sfetnicilor înțelepciune. Deci, important asta, nu, numărul contează, să fie sfetnic, adică bun în domeniul lui. Și am zis, mă, erau plini de americani, am zis, mă, ăștia americanii au camere video, <coughs> hai că dau din mână mână-mână să o vadă fiecare. Eram vreo 10 acolo. Ia fiecare, se uită la Eu știam că, mă, s-ar putea să fie o farsă, nu? la fiecare trece pe la fiecare, unul specialist în ăsta, în computere. Merge pe la fiecare. Mi se pare bună camera. Se vedea, mă, mă, asta poate o furatul de la cineva în Italia, au adus cine știe, Nu, mă, nu, mă, cumpără. Ce facem? Vorbeam cu Mike. Și era o etichetă pe această cameră video. Sony 5000. Sony 5000. Sony mi se părea cunoscut. Modelul 5.000 nu mi se părea cunoscut. Sony 5.000. va sună bine, 5.000. Vedeți, sună bine. Și am făcut greșeala să o cumpărăm. Cumpărăm noi bucuros că o să facem, sigur, luăm 12 milioane pe an. Ne gândeam eu cu Mike, împărțim fiecare 3 milioane, ne cumpărăm ceva geacă de bani ăștia. Bun. O în la biserică, era sâmbătă și o la biserică și a dat lui Dani să filmeze un pic cu programul, să vedem acasă cum filmează. Și când Dani filmează cu ea, zice, nu se vede așa clar pe ea, cum se vede așa clar? Și-o pus-o și -o pus -o pe calculator, imaginea filmată. Totul era pixelat, nu știu cum să... Uh, se vedea cu pureci în toată filmarea. Deja am început să-mi inima, am pierdut bani. Și bine, dar verifică cardul Avea un card Care pe el era lipit un ActiBuild Cred că un giga, da, atunci era mai de mult, Era în 2000, nu știu, 5 Deci un giga Era pentru noi incredibil Și când acolo, ActiBuild era fals Ea avea numai vreo 30 de mega sau mai Foarte puțin avea Am înlemnit Am pierdut bani, Mike A, Am fost trist să am avut încredere în băiatul ăsta, uite-te Ok, hai cuvinte în America Pentru că Dacă eu am dat-o din mână în mână La americani și ăștia nord, Nu s au dat seama că e falsă Hai cuvinte acolo Și am dat-o Mike să o duc în America Să o vândă în America O duc acolo și pus o pus-o pe eBay Acolo Și fiți atenți, după două zile E contactat de Sony Corporation să scoată camera de, pe, de vânzare de pe site-ul acesta. O zis că e o, e, e o farsă, și ei nu au Sony 5000 în modelele lor. Era o cameră care arăta, arăta, arăta că e bună, dar avea o cameră web încorporată în interior. Incredibil, a fost făcută să fie o farsă. Deci, așa am fost făcută. Și noi am mușcat farsa. Dar știți care a fost problema? Problema a fost că n-am cunoscut bine eticheta. Și eticheta ne-a dus în eroare. Ca dacă noi știam că Sony 5000, nici nu are, nu există model Sony 5000 la Sony, noi, noi nu pierdeam banii ăștia. Și până ziua de azi, a rămas la mai camera amintire. Să nu mai fii fraierit <laughs> Dar de atunci Eu vă spun că am numit aceste etichete Pentru că e important să știm Eticheta care e pe ceva E foarte important pentru că Dacă nu știi să citești bine eticheta Poți să fii dus în eroare Astăzi o etichetă care, despre care vorbim Isaia îi pune lui Isus Dumnezeu tare și aș vrea să studiem această etichetă Așa cum ne-am făcut eu cu Sony 5000 în loc... Eu era... Acum nu mai fac așa Pentru că mai este internetul Și după aia uh, mergi și caut Și te documentezi Sony 5000 Nu apare nicio căutare e ceva, e cea... De ce nu apare nicio căutare Sony 5000 Și aș vrea astăzi să ne uităm la eticheta aceasta Pe care Isaia o pune lui Isus, Dumnezeu tare Și să vedem cum această etichetă Influențează viața ta și viața mea Dumnezeu tare În ebraică El Gibor. Dar înainte Vreau să trecem peste ceea ce am studiat Să vă duc aminte Ce am studiat până acum Etichetă Definiția etichetelor Identifică calitatea Și definește valoarea unui obiect Sau unei persoane sunt peste 700 de etichete date lui Iisus în Biblie Să ne ajute în a descoperi calitățile și valoarea Lui Cine este El și cum lucrează El în viețile oamenilor Peste 700 Am vorbit despre uh, minunat Îi Ii spune Iisus, este minunat Ce înseamnă asta? El face ca lucruri remarcabile, extraordinare, de și neașteptate să se întâmple Lucruri care sunt neobișnuite, lucruri care sunt miraculoase Face ceva ce pare imposibil Isus minunat slujim unui Dumnezeu care este Isus minunat ai nevoie de o minune în viața ta, Rai pe Isus minunat te poți aștepta, pentru că Isus este un, este, numele Lui este minunat, sfetnic, are înțelepciune și pricepere în a sfătui a plănui și în a face strategii din veșnicii până în veșnicii, ai nevoie de o strategie ai nevoie de, ai nevoie de sfaturi cel mai bun sfetnic Isus numele Lui este sfemnic Mulți mergeți la toți oamenii Numai la Isus nu mergeți Ar trebui să vă îndreptați să așteptați Și când Isus spune că El vrea să aibă o relație cu noi El vrea să ne vorbească El vrea să ne călăuzească Eu v-am spus, de nu mea mea de rugăciune Eu am și scriu El îmi vorbește, mă sfătuiește și eu scriu și viața, multe din lucruri pe care le fac în viața mea și lucruri care El mi le-a spus în odaie de rugăciune. Este lucruri care El mă călăuzește în inima mea, dar sunt lucruri care El mi le spune în odaie de rugăciune, ca sfetnic. După aceea, duminica trecută, am vorbit despre Părintele veșnicilor. El a încheiat un legământ veșnic cu noi. Ne iubește cu o iubire veșnică și ne-a mântuit pentru veșnicie. E minunat să știi că nu suntem mântuiți doar pentru viața asta, doar, ci vom continua. Să trăim cu Isus în ebraică abiad, Părintele Veșnicilor. Vom trăi o veșnicie cu El. E minunat să știi asta. E minunat să știi că totul nu se termină la mormânt. Și la mormânt este o schimbi adresa și te muți cu Isus, pentru că El ți-a pregătit un loc, ca acolo unde este El să fii și tu. E minunat să știu că Isus este Părintele Veșnicilor. Pentru mine e important, pentru că la 12 ani, să toată viața mea pe ce pământ, voi urma pe Tine am luat decizia aceasta la 12 ani și, și acum am văzut trece timpul așa de repede și vom trăi fiecare cât Dumnezeu a pe acest pământ să trăim și după aia vom intra în veșnicie și e important să știi că veșnicia o petreci cu Isus Hristos e important să știi că el are, el are viitorul tău, veșnicia în mâna Lui, El e Părintele veșnicilor. și astăzi, astăzi vom vedea acest nume care Isaia al dă lui Isus prin Duhul Sfânt și îl numește, pe acest copil, îl numește Dumnezeu tare. Pe un copil. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui. Îl vor numi minunat, sfenic, Dumnezeu tare. Vedeți în limba română și în engleză și în multe alte limbi, de multe ori vedem Dumnezeu, Dumnezeu, dar în ebraică Dumnezeu are mai multe nume și la noi este traduse pur și simplu Dumnezeu și e important să cunoști acest lucru e important să știi de exemplu, un nume care în, în, în, în ebraică spune Jehova, Yahweh acest nume este numele pe care Dumnezeul spune lui Moise, Moise Întreabă, Doamne, Tu mă trimis, dar cine să spun că m-a trimis? Știi ce spune el? spune că te-a trimis Eu sunt Iave Eu sunt și voi continua să fiu Iave Eu sunt Și voi continua să fiu Asta înseamnă Iave, Jehova Acest nume era așa de sfânt pentru evrei O singură dată îl rosteau Pe an. Știți cine lor Marele preot când intra în locul sfânt. Așa de sfânt era pentru ei. Iave, Jehova. Când cărturarii scriau, pentru că nu, nu erau tipografii pe vremea mai de mult, Și atunci erau, Biblia era copiată de cărturari. Și când ajungeau la cuvântul Jehova, schimbau pana, legenda spune. Și luau o pană care n-a fost niciodată folosită Și cu acea pană niciodată folosită Scriau numele Iafe. Știți de ce Oamenii s-au supărat pe Isus? Preoții ce mai des seama s-au supărat Și au spus blasfemie Știți de ce? Pentru că el a spus Înainte de Avram Eu sunt Și au rut hainele marele preot. Cum te faci tu, Jehova? Iisus a spus, înainte de Avram, Eu sunt. Asta e Jehova. Asta e Iave. Păi avem un alt nume mai des folosit în Biblie și numele e în ebraică El. El. Și acest nume El este de obicei Vine împreună cu o însușire a lui, care descrie un cuvânt care descrie o însușire și avem El Shaddai, Dumnezeu Atotputernic. Avem Eliona Dumnezeu care este deasupra tuturor lucrurilor și lucrează în ascuns, Eliona. Și la acest nume El, Dumnezeu care înseamnă putere, avem pluralul Elohim. Elohim, pluralul de la El, înseamnă cel ce creează. Și în Genesa 1 cu 1, ascultați, la început Dumnezeu, cuvântul este Elohim, la plural. El, la plural, Elohim, a făcut cerurile și pământul. Fii atent, după versetul 26, tot din capitolul 1. Și Dumnezeu, Elohim, a zis să facem om după chipul nostru, la singular, chipul nostru în ebraică când Isaia spune numele lui se va numi El Ghibor el îi atribuie divinitate el spune el va fi Dumnezeu El Ghibor, Dumnezeu tare wow, acest copil va fi Dumnezeu Adică vrei să spui că Dumnezeu se va întrupa într-un copil? Da. Aceasta este mesajul Crăciunului. Dumnezeu vine pe pământ se întrucăpează în copil. Cuvântul ghibor în ebraică are următoarele Definiții. De Cornelescu a fost tradus uh, tare Biserica ortodoxă, traducerea ortodoxă Scrie Dumnezeu tare și virgulă biruitor A adăugat ca să se înțeleagă ce tare Cuvântul ghibor în ebraică înseamnă viteaz Înseamnă puternic Înseamnă tare Înseamnă triumfător Înseamnă învingător Înseamnă imbatabil De multe ori, când ne gândim la Isus Hristos Mulți avem o, o, o părere și o imagine limitată despre Isus. Ne gândim la Isus, ne gândim la un copil în iesle Un copil în iesle, de obicei nu te gândești că e tare și rupe tot Un copil Și mi-aduc aminte când noi l-am adus pe Tedi acasă un copil, -a un născut, nici nu știam cum să-l prindem I-am adus scoica aia, nici nu știam cum să-l punem în scoică, Așa micuț era Mă, nu cade din scoica asta Și l-am dus Și l-am pus în pat Încăpea într-un colț din pat Și să te gândești la un copil, Dumnezeu, tare El așa de ginga și abia mișcă mișca mânuțele Gura așa mișca dar mânuțele le mișca mai greu ne Gândim la sus de multe ori sus, blând sus liniștit Isus care a întors obrazul Isus care s-a lăsat bătut de soldații romani Și mă gândeam Iisus îi spune, îi spune celui care îl judeca și îi spune, tu îți dai seama că eu aș putea schema câteva legiuni de îngeri. Și mă gândesc la Iisus și ne gândim la Dumnezeu tare și mi-l imaginez pe Iisus când romanii se pregăteau să-L să bată mă gândesc de îngeri, care sunt îngeri luptători. Mă gândesc cum erau pregătiți și așteptau ca Dumnezeu Tată să dea un cuvânt doar. Să au să spună un cuvânt. Și se dezlănțuia un război care pământul nu l-a văzut încă. Când generalul armatei comandă salvați-mă, ce s-ar fi întâmplat? Mă gândeți cât de... Cum nu mai aveau răbdare îngerii, care erau gata, sabia le era scoasă, să vadă pe Dumnezeu bătut. Numai atâta, după aia crucificat. Ce făceau soldații? Pentru că vreau să înțelegeți, Dumnezeu, Isus, numele lui era El Ghibor, Dumnezeu tare. Orice semn din partea lui un război se deslănțuia și nu avea nimeni nicio șansă să mai trăiască din jurul lui. Dar el a fost răpuns pentru păcatele noastre. Și dragostea pentru noi l-a făcut să sufere în locul nostru. Că ne iubit. Și pentru noi a lăsat gloria cerească și a venit pe pământ. Și știți de ce a venit? Misiunea lui a fost clară pe pământ. El a venit să moară. Acest copil a venit să moară. Două sărbători mari în lumea creștină. Crăciunul și Paștele. Trebuie să le iei împreună, că altfel ai povestea incompletă. El a venit Dumnezeu tare. S-a făcut copil. Și acest Dumnezeu tare a renunțat să cheme și să facă ceea ce putea să facă pe dragul tău. Pentru că a vrut să moară pentru tine. Și el a venit în nume a venit pentru noi. Asta de mult ne iubit pe noi. A venit să ne restaureze într-o relație cu Dumnezeu Tatăl. Am găsit câteva definiția a unor teologi care l-au definit pe Dumnezeu uh, tare. Avem și noi o definiție, am pus acolo Dumnezeu tare, El este tot puternic și poate face orice dorește, fără niciun efort. El are autoritate și influență nelimitată și nimic nu este prea dificil pentru El să realizeze. Asta o să fie definiția care o să avem noi. Dar aș vrea să vedeți definițiile care le-au dat... Uh, Teologii lui Dumnezeu, când au trebuit să definească Dumnezeu tare, El Gibor, Isus, Hodge, a scris următorul lucru. Ideea simplă a omnipotenței lui Dumnezeu este că el poate face fără efort și doar printr-o hotărâre, orice dorește. Este cea mai înaltă idee de putere, printr-o hotărâre. Așa este prezentat el în Scripturi Dumnezeu poate face orice dorește Dacă el dorește, este și făcut El Ghibor Un alt teolog, Rodham Williams, a spus așa Dumnezeu este cel tot puternic Nimic nu este prea dificil să realizeze Nimic nu este dincolo de capacitatea lui Dumnezeu declară despre el însuși Este ce vrea prea greu pentru Dumnezeu? Dumnezeu este Dumnezeu omnipotenței și în realitate și în posibilitate. Nu este absolut nici o limită cu Dumnezeu. El are toată puterea. Nici o limită nu este cu Dumnezeu. Un alt teolog, Erickson Miller. Ceea ce îl în acest nume este că voia lui Dumnezeu nu este niciodată zadărnicită. Ce el vrea să facă, el realizează. El are abilitatea să o facă În Psalm trei spune Dumnezeul nostru este în cer El face tot ce vrea Cu toate acestea Dumnezeu este înțelept Așa că el știe ce trebuie să facă El este bun Și alege să facă ce este corect El este puternic și astfel capabil Să facă ce voiește Și ultimul, care, ultima definiție Vă dau lui Bill Bright El spune așa Dumnezeu își folosește puterea cu un scop el are o putere nelimitată și face ce vrea. Dumnezeu nu este un tiran sau un monstru. El este un Dumnezeu tată, un Dumnezeu înțelept. El își folosește puterea pentru a-și împlini scopul în noi, scopul lui în noi și în lume. Acesta este definiția, așa îl numesc, așa îl definez teologii. El Gibor, Dumnezeu tare. El face ce vrea. Poate să facă orice Așa că atunci când te-ai gândit Te-ai gândit wow, Ar putea Dumnezeu face? Da Oare ar putea Dumnezeu? Da Nu este nimic ce El nu poate să facă Ce vrea că El să facă? El poate să facă Când înțelegi numele acestei El ghibor, Dumnezeu tare Știi că nimic nu este El, El, El să nu poate să facă și vreau acum să vedem ce impact are acest nume pentru noi Cum ne influențează pe noi acest nume El Gibor. Primul lucru, pentru că El este Dumnezeu tare Eu un voi lărgi rugăciunile Psalmul 86,10 Căci tu ești mare și faci minuni Numai tu ești Dumnezeu Nu știu până acum ce te rugai nu știu cum era rugăciunea ta Poate te rugai, Doamne Așa de mult mi-aș dori să am o garsonieră Și Dumnezeu spune Îmi insulți puterea mea Numai garsonieră vrei Doamne, așa de mult aș dori O bicicletă Când înțelegi că Dumnezeu este Dumnezeu tare El ghibor viteaz, puternic, atot puternic înțelegi că trebuie să-ți lărgești rugăciunile înțelegi că poți să-i ceri lui Dumnezeu și poți să-ți lărgești rugăciunea pentru că Dumnezeu poate și unul din lucrurile care, lucruri care mi-a plăcut mult și ceea ce tata m-a învățat a fost să înțeleg că Dumnezeu poate să facă orice vrea El și mi-aduc aminte când am, început, când am început biserica Salem Eram adolescent, eram uh, pe strada notară în apartamentul nostru, în camera de zi am început biserica Salem și uh, nu aveam. Toți banii care i-am uh, strâns pe timpul când am stat în America, am dat la o biserică care, uh, care era în construcție și s-a terminat biserica respectivă și acolo mergeau banii și am rămas. Noi am, -am rămas în 95, n-aveam niciun ban pentru nimic ca să facem. Și tata ne spunea, da, dar. Avem un Dumnezeu tare. Da, da, tati, știu că avem un Dumnezeu tare, dar. Nu mai avem bani. Da, da, zice, avem un Dumnezeu tare. Știu, tati, da, noi nu mai avem bani, dar nu, te. Noi avem un Dumnezeu tare. Și poate te gândești, știu că, știu că, da, uite, voi, familia Ciuciui, uite, știu că alte familii de biserică, dar. Nu știu, tu, uite tata tata e bețiv, mama lucrează cu pe salariu minim. Da, dar Dumnezeu e Dumnezeu El Ghibor. Dumnezeu tare. Tu ești limitat în rugăciunile tale de familia din care provi. Ești limitat în rugăciunile tale de țara de unde provi. Dumnezeu e Dumnezeu tare. E El Ghibor. El face ce vrea. El face ce vrea. Nu știu cum de astăzi îți, vei, îți va influența acest adevăr, acest el Gibor, numele lui Iisus îți va influența rugăciunile tale nu știu cum îți va influența dar trebuie să-ți influențeze pentru că ai un Dumnezeu tare El Gibor. ar trebui altfel să să mergi pe stradă altfel să te comporți, mi-aduc aminte cei care uh, vă aduceți aminte când erați copii când eram copii, parcă aveam nevoie să fie cineva mai tare pentru noi nu știu dacă mi s-a întâmplat vouă, dar era important pentru noi ca și copii să știm că spatele nostru e acoperit de ceva mai tare. Și cum eu nu aveam un frate mai mare, știam că tata, el lucra la Miorița și nu putea fi, el venea de la 4-5 acasă, știam că aveam nevoie de unul care să fie totuși și pe la 1-2 pe acolo, prin preajmă, să, să aibă grijă de spatele meu. Și aveam, aveam în, în oraș Aveam un unchi, Dorel Și Marin Dacă i-ați văzut, ei știți că se ridică în pecioare Și imediat îi vedeți, sunt alți, sunt mari Și așa au fost de când sunt mari Și atunci Tot timpul când știam că Tata nu e acasă Știam că am un unchi Care pot să apelez la el El a stat cu noi o perioadă Și am zis și umblam prin cartier știind că Dorel e acasă Ce că Dorel e acasă Și se, erau ținite când se legau de mine N-ai vrea să-l chem pe Dorel De ce? Și aveam o încredere în, în cartier Pentru că dacă nu aveam pe Dorel Că tata venea mai târziu acasă să aștept părăvire tată, așa Și atunci ieșeam pe stradă dar pentru că Dorel era acasă mai repede uh, am, uh, am un unchi <laughs> Am un unchi Nu vrei să-l cunoști pe unchiu? Nu să simte că el a început Dorel să meargă Să facă haltere și Nu vrei să te pui cu Dorel <laughs> Și aveam o altă încredere Tu ca și creștin Oriunde ești Doar trebuie să ai altă încredere De când știi că Iisus este El Ghibor. Dumnezeu tare nu încredere, altfel ar trebui să vezi viața Dumnezeu e Dumnezeu tare e cel biruitor triumfător și când vine înaintea lui și te rogi tu te rogi unui elghibor Dumnezeu tare ce este prea greu pentru el Este primul lucru care ar trebui să influențeze rugăciunile tale după aia doi pentru că el este Dumnezeu tare eu un voi lărgi credința un Corinthen 2 cu pentru că credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Mă uit în urmă, când tata a mers la cer și ne-am cerut Domnului, Doamne, adul l înapoi, în viață. Și mă gândesc, wow, mă bucur că. Am crezut atunci, știți, știți de ce am crezut, ca familie și ca biserică? Pentru că îl știm pe Iisus El Ghibor, Dumnezeu tare. Dacă voia lui Dumnezeu era, putea să-L aducă, indiferent câte zile treceau, el Dumnezeu tare. Putea. Ne-am avut credință. Niciodată nu o să-mi reproșesc că n-am avut credință. Mă voi întâlni cu Dumnezeu Tată și am văzut să spun dar am avut credința că tu poți și el o să-mi spune, știu că ai avut credința tăi și fiecare din voi el asta vrea să caute la noi, credință Dumnezeu face răspunsuri și e la Dumnezeu rezolvarea, el e El ghibor, dar el poate să facă orice dorește credința ta trebuie să o lărgești când știi că îl slujești pe Isus, El ghibor, Dumnezeu tare, Dumnezeu puternic pentru că El este Dumnezeu tare, voi avea succes în viață A trei, am uitat, am sărit peste unul Pentru că El este Dumnezeu tare, eu mă voi încrede în El și nu mă voi îngrijora Efeseni 3,20 Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem Sau gândim noi El poate să facă mai, mai mult decât cerem sau gândim noi el, Isus ne-a spus un lucru și vă duc aminte ceea ce a spus El. Fii atenți ce a spus El. Ne-a spus nou astăzi, ne-a spus oamenilor de atunci și nou astăzi. Nu vă îngrijorați de nimic. Wow! De așa că de multe ori în viață te poți foarte ușor îngrijora. El vine și spune nu vă îngrijorați de nimic. Cuvântul este nimic. Vrei să vă descriu cuvântul nimic? Înseamnă Niet Ce se... Nimic Și știi când nu te îngrijorezi de nimic Știi când se întâmplă chestia asta Când te încrezi în El Te încrezi în El Pentru că știi că Dumnezeu El Ghebor va interveni pentru tine Te încrezi în El Doamne, s -s, Viața mea e în mâna ta ești, Tu ești El Ghebor ești Dumnezeu tare Și te încrezi în El E minunat să știi că Da, e un Dumnezeu minunat dai un Dumnezeu sfenic E părintele veșnicilor Dar ascultă-mă, e El Ghebor Dumnezeu el Poate să fac orice O pot încrede în El Pot pot încrede în El Patru Pentru că El este Dumnezeu tare Voi avea succes în viață Fiți atenți ce spune Genesa 28,3 Dumnezeul cel atotputernic Fiți atenți Nu spune Dumnezeul cel altceva. Că putea să spune, cel atotputernic puternic să te binecuvinteze. Să te facă să crești și să te înmulțești ca să ajungi o ceată de noroadă. Ideea care aș vrea să vedeți e Dumnezeu tot puternic te poate binecuvânta pe tine. Dumnezeu atotputernic. puternic. Chiar dacă trăim într-o țară care e a doua cea mai săracă din Europa, Uniunea Europeană, Dumnezeu este El Ghebor. Poți planta și când alții nu recoltează, tu de sută de ori să recoltezi. De ce? Pentru că Dumnezeu e elgebor. Dumnezeu tare, Dumnezeu viteaz, puternic, biruitor. Dar trebuie să crezi asta. Ezi mulți că timp nu crezi acest lucru. Și mai ales trebuie să veniți, v-am spus, duminica viitoare, pentru că vă vorbi despre Domnul al păcii. Ne brai că Shalom. Trebuie să veniți să vedeți. Mai ales pentru noi. Pentru biserica noastră, pentru cei care trăim în România, e important să știm acest nume. Succes în viață. 5. Pentru că el este Dumnezeu tare, voi ieși de sub orice jug. De o 4:37, cu a doua parte, el însuși te-a scos din Egipt prin puterea lui cea mare. Cred că unul din lucrurile care se uite, Iisus El Ghebor la noi Și ne vede pe unii dintre noi sub anumite juguri Și ce poate fi un jug? Poate să fie un jug, ești rob la ceva Dacă ai, de exemplu, un păcat de care nu te poți lăsa Ești rob Ești rob Ești rob Nu ești liber Dacă în viața ta există ceva de care nu te poți lăsa este sub un jug. Dar nu-i voie la Dumnezeu să fii sub acel jug. Vine oameni la mine, nu mă pot lăsa să fumez. În mintea mea eu știu. Ești sub un jug încă. Ai nevoie de El să te elibereze. Nu mă pot lăsa în apăcătuită. E sub un jug. e sub un jug. Dumnezeu vrea să te El este El -gebor. El a venit, fiți atenți, și ce a venit El să facă? Isaia procese să elibereze pe cine? Pe captivi. Cei care îți prins Sub un jug Și minunata veste A lui Isus Hristos Este că el este elgebor, El poate să rupă orice jug De peste viața ta Vino la el E absolut, e bine ai făcut Ai venit, încă mă mai îmbate Vino la biserică, dar ascultă-mă Iisus vrea să te elibereze De acest jug el nu vrea să duci jugul ăsta până, în, până la moarte El vrea să fii liber De aceea El este El Ghebor Poate să rupă orice jug de peste viața ta A. Și noi împreună cu tine ne vom ruga Ca Dumnezeu să rupă jugul Cât timp ai acel jug, nu ești liber Nu te poți bucura de libertate Nu vrea să fii liber cu adevărat Și persoanele care sunt subjug, acționează ca subjug. Și noi ca biserică, noi trebuie să înțelegem asta, să îi primim, dar Dumnezeu poate să... Eu nu pot să-i eliberez pe nimeni de sub niciun joc. Te-mi pentru mine să scap de... Eu mă rog, dar Dumnezeu este Cel care îți dă puterea să scap. El este El Gebor, nu Ted. Pot ruga pentru tine, dar puterea lui Dumnezeu este Cel care poate să rupă orice joc. Și mulți sunteți aici, ați venit, unii au venit la biserică și au avut credință, Duhul Sfânt dintr-o dată, -au, nu mai au băut dintr-o dată, dar sunt unii care au mai mers o perioadă și am avut răbdare noi ca biserică și ne-am rugat pentru voi, dar a fost minunată ziua în care a ai spus, sunt liber. Ziua asta când tu spui, sunt liber, e cea mai minunată zi, pentru că pentru asta a venit Iisus să te elibereze de sub orice jug. Așa că vreau să te întreb astăzi, ce jug este pe viața ta? La ce ești rob? La ce ești rob? Pentru că acel lucru care tu te ține e un joc și El gebor vine astăzi să spună de ziua nașterii mele. Așa de mult aș vrea să te eliberez de acest joc El de a venit în lume să elibereze captivi să elibereze. Prea mult timp poporul meu a fost sub joc El a venit să elibereze de orice joc El gebor El gebor 6, pentru că El este Dumnezeu tare Nu voi lăsa necazurile să mă descurajeze Neemia 9, 32 Și acum Dumnezeul nostru Dumnezeul mare, puternic și înfricoșat Tu care îți ții legământul tău de îndurare Nu privi ca puțin lucru Toate suferințele pe care am trecut noi Împărații noștri, căpetenile noastre Preoții noștri, prorocii noștri Părinții noștri și tot poporul tău Din vremea împăraților Asirei Până ziua de azi nu privi ca puțin lucru toate suferințele prin care am trecut noi Iisus ne-a spus următorul lucru în lume veți avea necazuri dar îndrăsniți dacă ne era să doar că lumea lume veți avea necazuri era destul de descurajant Oh, wow, mai bine nu ne nășteam dacă lumea e doar plină de necazuri doamne, mai bine nu ne nășteam dar, vine... dar îndrăsniți eu am biruit. Dom'le, am biruit dom Mi-ar fi plăcut ca viața asta și v-am spus-o de când tata a plecat, s-a graduat la cer. Mi-ar fi plăcut să vă spun că viața aceasta, de când a venit Iisus pe pământ și a venit să aducă o veste că nu mai trebuie să trecem prin necazuri. El a suferit pentru noi toți, a plătit plata păcatului, noi nu mai trebuie să trecem prin niciun necaz. Dar nu e asta adevărul. Era a venit să a născut cu 2000 de ani ca prin el noi să putem birui în aceste necazuri. Pentru că este un loc unde nu va mai fi lacrima, nici încercare, nici necaz. Ce sunt de loc ăla? Acasă. Acolo nu vor mai fi aceste lucruri. Dar până atunci... Era venit, s-a născut acum mii ani și asta să sărbătorim nașterea lui. Pentru ca prin El, prin El, noi să fim birouitori. Prin Isus Hristos. Acest copil care s-a născut într-o iesle. Prin mine, El Ghibor, Dumnezeu tare, veți fi birouitori în încercările voastre. Și știm că încercarea lucrează cu pomone, rezistență. Și v-am spus ca biserică, ne-am studiat asta după. După această încercare noi vom fi mai rezistenți, vom avea mai multă putere, vom avea mai mare impact în acest oraș. Dumnezeu ne va ridica din cenușă. E grea încercarea, nu e ușoară încercare. și poate sunteți aici oameni care treceți prin încercări. Nu uitați că El Ghebor, încredeți-vă în El, în încercările voastre, nu vă depărtați de la Dumnezeu. Unii în încercări se depărtează de Dumnezeu. De ce a lăsat Dumnezeu? În loc să se apropie de Dumnezeu, El a spus că nu ne vom avea necazuri, dar El a spus că îndrăsniți. Prin mine veți avea victorie. Șapte. Pentru că El este Dumnezeu tare, voi câștiga bătăliile în care mă aflu acum. Psalmul 24,8. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic. Domnul cel viteaz în lupte. Unii dintre voi aveți o luptă în familie. E o luptă. Unii aveți o luptă la locul de muncă. Și duceți o luptă. Ați venit unii dintre voi, m-am rugat cu voi. Esteți într-o luptă. Dar Dumnezeu tare, El Ghibor, vă va ajuta să câștigați lupta. El Ghibor, vă va ajuta să câștigați... el este Dumnezeu tare să câștigați bătăliile pe care voi le aveți. 8- pentru că El este Dumnezeu tare, voi vedea munții din fața mea mișcați. Este atâtea versete și așa, când Iisus vorbește despre munte, a, muntele se mută și așa mai departe. Nu credeți că Dumnezeu vrea să relieful să-L schimbăm noi. El a creat lumea și a făcut-o frumoasă. Ne-a dat aici munții carpați, nu zicea, bă, Oradea, mutați munții carpați mai aproape aici de voi, să nu trească să merge nu știu cât până la ei. Nu e vorba de a schimba relieful, noi știm asta în vorba de o munte spiritual care e în fața ta. Zaharia 4,6 Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel Lucrul acesta nu se o face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu Zice Domnul Oștirilor Cine ești tu, munte mare, înainte lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes nu știu ce munte e în fața ta, ci crezi că nu ai cum să treci mai departe. Dumnezeu vrea să-l facă într-un loc șes. Matei 17,20 Din pricina puținei voastre credințele, a zis Isus: adevărat vă spun că dacă ați avea credință că tu în grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici, colo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. De ce? Pentru că îl slujim pe El Ghebor, Dumnezeu tare. Matei 21 cu 21, drept răspuns Iisus ne-a zis adevărat, vă spun că dacă ați avea credință și nu vă veți îndoi veți face nu numai ce s-a făcut acestea, Și ci dacă, chiar dacă ați zice muntelui acestuia ridică-te de aici și aruncă în mare se va face Psalm 97 cu 5 5, munții se topesc ca ceara înaintea Domnului înaintea Domnului întregului pământ ce munte ai tu în fața ta? Ce este cel care te oprește, îți oprește înaintarea? De obicei, munții erau ceea ce era pentru popoarele care uh, doreau extindere. Munții erau o barieră. Cum trecea munții? Și totdeauna oștirile și armatele încercau să ocolească munții. Pentru că munții sunt greu de trecut. Muntele este ceea ce te oprește pe tine în să înaintezi spre ceea ce Dumnezeu are pentru tine. Muntele. ce muntele ăsta în fața ta? Ce te oprește pe tine și ți se pare mare și simți că... Nu, eu, eu nu pot. E, e prea înalt? Cum? Cum să... Na, na, e, e munte și Dumnezeu spune vrea să-l mute. Vrea să-l facă loc ce? Să poți să treci. Care-i muntele din fața ta? Care-i acel munte? Și ți se pare nu poți să merg. Isus algebor poate să-l mute din fața ta. Isus Elgebor poate să-l mute din fața ta. Acest munte. Și în ultimul lucru care vreau să vă zic este, pentru că el este Dumnezeu tare, voi schimba slăbiciunea mea cu puterea lui. Se spune 40 cu 29, el dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Nu știu câți dintre voi spiritual. Ați fost parcă anul ăsta, acum la sfârșit de an. Parcă ați căzut în lășin. Dumnezeu vrea să vă dea puterea astăzi de Crăciun. El Ghebor vrea să-ți dea putere, să te ridice înapoi, vrea să schimbi, să-i dai tu slăbiciunea, să folosești biletul ăsta a schimbului despre care am vorbit. dai tu slăbiciunea ta, El îți dă puterea Lui. Efesen 3 cu 16 Și îl rog a potrivit cu bogăția slavei sale Să vă facă să vă întăriți în putere Prin Duhul lui în omul dinăuntru Efesen 6 cu În Încolo fraților, întăriți-vă în Domnul Și în puterea tăriei lui De ce putem noi face Tot ceea ce vom face Și ce facem acum Pentru că ca și Pabe spune Putem totul în Hristos care ne întărește Îi dăm slăbiciunea noastră Și El ne dă puterea Lui De ce? Pentru că El este El Ghebor Dumnezeu tare este ceva cu neputință la Dumnezeu de aceste sărbători Iisus elgebor, s-a născut într-o iezle ca tu să schimbi cu toate că tu te crezi tare în fața unui copil tu să schimbi slăbiciunea ta și să iei puterea lui când crezi că ești slab să spui sunt tare prin Iisus elgebor. Amin. Haideți să ne rugăm, Tatăl din ceruri Îți mulțumim că l-ai trimis în lume pe Isus Elgebor, Dumnezeu tare Îți mulțumim că ai venit în lume Ai venit la noi Să putem noi să ne schimbăm slăbiciunea noastră Cu puterea ta, să ne dai tu puterea ta Îți mulțumesc că tu poți să ne liberezi De orice jug în această dimineață Îți mulțumesc că ești un Dumnezeu care Poți să muți munții din fața noastră Ești El Gebor Și știu că tu cunoști fiecare situație Prin care Oamenii care au venit în această dimineață La Biserica Salem știi prin ce trec Fiecare din ei Și tu vrei astăzi să le aduci aminte Că El este un Dumnezeu, El Gebor, Dumnezeu tare Isus El Gebor. Îți mulțumesc, Doamne, că la Tine nimic nu este imposibil, toate sunt posibile cu Tine. și îți mulțumesc că Tu vrei să ne dai puterea Ta, să putem trece. Cei care sunt în încercări, să putem, Doamne, trece biruitor prin orice încercare, prin orice necaz. Pentru că Tu ai birui meu. și noi suntem biruitor prin Tine. În timp ce te gândești, la ce ai putea Tu aplica numele acesta, eticheta aceasta lui Isus, El Geborg. La viața ta Așa să pun o întrebare de aceste sărbători de Crăciun Că este cineva în acest loc Și Iisus a bătut la ușa inimii tale În această dimineață Știu că poate te-ai creștin Dar nu l-ai urmat pe acest Iisus este un Dumnezeu tare Și ai vrea și tu să-L urmezi pe El Ghebor Dumnezeu tare Să stai doar un nume din cele 700 Pe care le are El în Biblie dar în această dimineață tu știi că tu ești departe de Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu te-a adus aici. Nu ești la întâmplare, nu e o coincidență. El a pus o dorință în inimă ta să vină această dimineață. Și dacă ești aici, de acest sărbător, ce-ar fi dacă ai deschide ușa, acel ce bate în ușa inimii tale? Și ar vrea să intre în viața ta. Aș vrea să aducă viață veșnică. Nu viață doar în aici pe pământ, viață veșnică cu El. La chestia aici și spui de eu sunt acea persoană. Aș vrea să-L urmez, aș vrea să mă reîntorc, poate, la Dumnezeu, să-L primesc în inimă pe Iisus, să se nască și El în inima mea astăzi. Vreau să-L urmez pe vreau să-L fac Domnul meu, Mântuitorul meu. Aș vrea în această dimineață să iau o decizie fermă. Aș vrea să-L urmez pe el ghebor, Dumnezeu tare. Să schimbe El viața mea, să mă ierte de păcate. Știu că a venit să moară pentru mine. Dacă ești acea persoană și spui eu sunt acea persoană, vreau să mă întorc la Dumnezeu astăzi, de ziua de Crăciun. Fântul cu cum mănat, zice, nimeni nu să uită în jur. cum eu sunt aici, eu vreau să primesc în inimă pe Isus. Este cineva în această dimineață, spui eu vreau să-l primesc în inimă pe Isus. Eu vreau să mă decid astăzi să-l urmez pe El. Este cineva în această dimineață? Pero asta e decizia de ta. Asta e hotărârea ta de ziua de Crăciun.